Jó reggelt kívánok! Ma 2018. május 30-a szerda van, a pontos idő 3 percen múlott 7 óra. Ez a KFJ minden, amit napról tudni kell vagy érdemes. A hallgatók és Já, jeg... jajajajajá, a saját nevemet messe tudjam kimondani, Fialáj János reggeli rádióm isra. Ez azzal van összefüggésben, hogy valami kacifántos mondatot akartam mondani, és ráfáztam. Hogy annak idén a honvédségnél mondták, ráfáztam a sunyogásra. Ezúttal nem a sunyogásra, hanem azon, hogy más járt a fejem, mint ahol egyébként járnia kellett volna. Felhős az ég, az is lehet, hogy zúgni fog az eső, de nyár van. Ez a kékfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes egy 14 éven a nem és felete is a korlátozott mértékben ajánlott termékmegjelentésekkel bővelkedő rádioműsor a normál zenei álhang. 06148 9099 és 0636 777 1161 418-kor, fél 8-kor interjú Oszmi lesz később, majd kiderül. Szerintem jól szól. Én azzal számolok, hogy pályafutásom során az íg egyet a világen semmilyen kitűntetés nem fogok már kapni. Semmiet, az íg egyet a világen. Volt olyan periódus, de ezt önök is hallották, amikor ugyan nem hajtottam valamilyen kitüntetésre, de mégis kifejeztem a béli óhajomat, hogy milyen jó lenne, ha ez szerintem elő nem fordulhatna velem, már, mint hogy ilyen mondatot fogalmazzak, meg nem mondok kritikát az akkori énemről, mert, mert miért a múltam változtatni úgysem tudok, de teljesen kizártnak tartanám azt, hogy bármely kormányzat, bármely szervezet Engem kitüntetésem méltónak találna, ezért engedjék meg, hogy elmeséljem, hogy két kitüntetésben is részesültem. Tegnap egy nap um, oda vagyok és vissza, nem mondtam egyikre nemet. Az egyik, hogy a civil rádió, amely azért annak idején engem úgy hippi és hop nem fogadott be számtalan ember, már számtalan emberi, többen is kifejezték ellenérzésüket, nagyon nagyra tartottak, mint műsorkészítőt, de köszönték szépen máshol legyek oroszlán, egy másik állatkedben. Az sokat változhatott a helyzet, a megítélésem lehetséges, én is tettem ennek érdekében. minden esetre arra kértek, és én igen, mondtam, hogy amennyiben én itthon vagyok Magyarországon, akkor jöjjek el, és készítsem el azt a bizonyos ügyelet című műsort, amiről korábban is volt szó. Tehát június 18 -e és 22-e között az egy hét, nem Kejfej Jancsi készül, hanem ügyelet lesz a címe. Arnold Levente, Gyárfás Rafael, Alajos Leila és Paulina napján, tehát ügyelni fogok, hogy ez héttől tízig, vagy nyolctól tízig tart. Azzal kapcsolatban még nem döntöttem, de nagyon jól esett az invitálás, és nagyon szívesen mondtam igent. Ilyen még nem fordult elő velem, tehát olyan, hogy azt mondják, hogy nem lehetne, hogy végleg egy szabadságra menjek, olyan volt, bár ilyet az embernek nem mondanak pacekba, de ha azt mondom, hogy ez kitüntetés volt, különös tekintettel, hogy elő lett adva, akkor minimálisan se túlzok. Ezen kívül az ATV is meghívott engem, hogy jövő héten, pénteken pedig hát aznap jövök haza Medárd napján a naphírét, azt bonyolítsam, hogy őszintén remélem, hogy a Ryanair gépen nem fog annyit kiisni, hogy ne tudjak bemenni nagyjából 5 óra 40 percre az ATV stúdiójába. Ahhoz, hogy azok a munkahadóim, akikkel alapvetően együtt dolgozom, ilyen mértékben igényt tartanak rám, inkluzíve, hogy önök viszonyulnak ehhez, ennél nagyobb kitüntetést, ami a munkámat illeti, tényleg nem tudok elképzelni. Oda vagyok is vissza, és hogyha a hangom ezt nem tükrözi, az legfőbb amiatt van, mert általában, amikor pozitív érzelmek érnek, akkor agresszívvé válok, úgyhogy most önmagában örüljenek annak, hogy nem lettem agresszív. Jaj, Istenem! Ötös, nem hatos, így. Hát már megint. egy Nagyjából 3 perc, aztán Kisdi Márk Mátéval beszélgettek, amikor a tanítványom volt, akkor még három neve volt, és aztán, ahogy ezt szokták mondani, csak itt nyilatkozik. Az illetékesek főnöke, Ferihegyi úti izé kapcsán, ez fél nyolckor lesz, vagy remélhetőleg fél nyolckor lesz. Egy telefon belefér. A rádióban tehát 18. és 22. között az ATV-n pedig 8. kör. Pénteken. 0 és nulla <tos> Watch them take him from the bay. Look to the sky for your evil eye. The sun seeds a sickle and a star. You'll oh. Pontosan behatároltam azt az időt, amíg rendelkezésre állok. Immáron azon kívül vagyunk. Ezt annak mondtam, aki kívül került az adásom. Itt is. Belevághatunk? Ha nem veszed rossz néven tegeződni fogunk, vagy ez kizárja a működési szabályzat? Bizonyos szempontokból, igen, de... Akkor bagázódjunk. E, nem, maradjunk a tegezőző formánál. Köszönöm szépen Mert mit, mit mond a szervezetés működési szabályzat erről? Erről, hát, tartsunk be az udvarjássági formulát minden tekintetben. Hát, rányod nem nagyon fogadta abból, hogy a tanítványon voltál, vagy igen. Viszont ezer éve nem láttuk egymást, én láttalak téged a tévében. Kicsit meglepődtem, amikor megláttalak téged, de amikor elmesélted az életed történetét, amit itt most nem biztos, hogy felidézünk, akkor végül is ez egy szerves egységnek tűnt. És ahogy én kivettem a te szövegedből, alapvetően, hogy apukám mondaná, jól vagy a bőrödben. Hát igen, köszönöm szépen. Független attól, hogy maga a foglalkozás, amit üzöl, hát ez egy nagyon szép foglalkozás, de... Azokat a traumákat, amelyeket beszerzel, annak révén, te például minden egyes helyen, például most, amiről beszélni fogunk, ott, ott voltál a helyszínen? Igen, ott voltam, ott voltam, De 11 órakor kaptam a jelzést, akkor autóba ültem, és oda odamentem ki a helyszíre. Ez ilyen korrát hogyan hat? Persze, ahány eset, annyi történet? Ö, ahány eset, annyi történet, az ember fel tudja ezeket dolgozni. Egyedül vagy segítséggel? Van családi segítség, van, van, hogy olyan, akkor azt meg tudom beszélni otthon, de, de jellemzően azért ezt egyedül az ember átlátja, hogy, hogy, hogy mi. A problémát kell meglátni mögötte, illetve a segítség szándékát kell. Meg Jól beszélsz, az mert azt akarom az kérdezni, az... ha már így adódott, bár nem jutott volna eszembe, hogy te ilyenkor egy nézelődő vagy, vagy szükség esetén egy beavatkozó? E, is lehetek beavatkozó, mindenki, én is vonulós tűzoltó voltam, tehát megvannak azok a, az iskoláid, megvannak azok a védőfelszerelések, amik, amik ilyenkor elengedhetetlenek, tehát hogyha a tűzoltás vezetője, az ottani Kárher azt mondja, mindjárt egy kisdi maga ezt és ezt csinálja, akkor nekem az az első feladatom, és utána pedig jön az a feladat, ami, ami, ami már ő, szintén a munkakörben tart. Mi a rangod? A tájékoztatás, én főhadnagy vagyok. Tizotó Ki a katasztrófa védelmet azon a napon? ilyen balesetnél többen értesítik az igazgatóságot, arra járók, autózók értesítik az igazgatóságot. Ezek, ezek személyiségjogvédelem alatt állnak, tehát ezt konkrétan, hogy ki jelent egy arra járó. Amikor a katasztrófavédelmet értesítik, és a tájékozatlan vagyok, akkor nézd el, tud be magas életkoromnak. Akkor uh -huh. a katasztrófavédelmet hívják, a tűzoltóságot hívják, ki a frázkunkhoz hívnak? A 112-t vagy a 105-ös segélyszámot hívják, Igen. és akkor onnan pedig kapcsolják át a mi hírközpontunkat, a műveletirányításunkat, és a műveletirányítás adja ki magát a riasztást az adott szervezet. A felső úti aluljáró előtti magasságkorlátozó kapuval rohant egy emeletes autóbusz hétfő este Budapest 18. körületében a Feri hegyi repülőtére vezető út belvárosból a kifelé vezető oldalán. A balesethez nagy erőkkel érkeztek ki a fővárosi hivatásos tűzoltói. Ez a tesz szöveged? Igen. A nagy erőkkel mit jön? A, ez ebben az esetben 26 tűzoltót jelent és 7 tűzoltógépjárművet. A soknak számít? A soknak számít egy ilyen balesetnél, hát nézőpont kérdése, de mindenképpen egy, egy, egy megfelelő biztosításnak számít a helyszínen. Valójában a... ennyi ember és ennyi gépkocsi egy ilyen esetben, amit előtte nem láttok, de feltételezitek, hogy szükség van rájuk, az mire kell? Van egy 150 éves múltját hogy autóságnak, és a domány kialakulnak azok a protokoll szabályok, amik szerint működik a rendszer, és amik szerint riasztják az adott helyszíre az adott mentő egységeket. Amikor az a jelzés érkezik, hogy busznak a teteje leszakadt egy magasságkorlátozó alatt, és a buszban sokan ültek, véletlenül tele volt a busz, akkor oda a nagy erőket riaszt az igazgatóság, hiszen ott mentésről lehet. Ez róla. ki dönti A jelzés alapján a műletirányítás az első körben dönt, amikor az első egység uh, kérkezik a helyszínre, akkor a kárály parancsnok azonnal visszajelzést ad. És a Ami azt is jelenti, záll... hogy adott esetben újabb gépkocsikat kér, vagy úgy azt jelenti, is jelentheti, hogy visszaküld. Úgy-úgy, pontosan. Ebben az, az esetben kér. mindenki maradt? Ebben az esetben mindenki maradt. 27 tűzoltó, az nem kevés? Az nem kevés. Minden a... második utasra jutott egy tűzoltó. Igen, azt uh, úgy kell elképzelni, hogy a 27 tűzoltó beavatkozik. Azt értem. Ebből vannak, akik effektív hoztak itt is, és vannak, akik a háttérmunkát. Akkor, amikor kijelkeznek a tűzoltógót, már vannak-e rendőrök mentő? Attól függ, hogy érkezik először ki. Hogyan e, volt ez hétfőn este? E, ha jól emlékszem, a mentőszolgálat már kim volt a, a helyszínen. Van-e olyan, aki az egészet irányítja, vagy ilyen nincs? A tűzoltók munkáját a tűzoltók irányítják, a rendőrség munkáját a rendőrség irányítja, hiszen ez egy teljesen más szakterület, illetve a mentést, a súlyos sérültek mentését a mentők irányítják, de ezt úgy kell képzelni, hogy ez egy nagyon, nagyon szoros együttműködés van a társzerveknél. A tűzoltó meg fogja határozni magát a lemelésnek a módját, vagy a kiemelésnek a módját a roncsból, a mentő viszont ott a helyszínen először ellátja a sérültet, és ő megmondja, mondja, hogy fektetni kell a beteget, mehet-e a beteg, vagy e, nem tudunk vele semmit se csinálni, és akkor, akkor, akkor e, olyan ágyba kell fektetni, vákumágyba kell mondjuk fektetni. Megyek tovább a szövegben. A magasságkorlátozó kapuval rohant autóbusz mellett egy létrás tűzoltó autót is letalpaltak az egységek, hogy az autóbusz emeletén megsérült emberekkel stabilizálva motoros létre segítségével hozhassák le a magasból. Szíves elnézés, miért, hogy letalpaltak az egységek, az micsoda? Hát, az biztosították a létrának a mert kitaphat a létrának, hogy eldőjön. Megjelent Kisdi úgy, Márk Máté, aki most már csak két nevet hordoz, mert ez így valószínűleg egyszerűbb és könnyebb megjegyezni. Milyen látvány fogadott? A, hát az a látvány fogadott, amit én még soha nem láttam, a busz átment a magasságkorlától Mennyire? alatt. Mennyire? Teljesen. Tehát sikerült át Préselnél a alatt, alatt alatta gyakorlatilag, mint egy le lebontotta a busz tetejét a magasságkorlától. Ami azt jelenti, hogy maga a tető az hátra nyílt, oldalra nyílt, hogyan nyílt? A maga a tetőnek a nagy része, hát a, a 80% az szinte egészben maradt és a busz mögött volt. Még az utolsó, utolsó tehát tényleg, mint egy, ménye... tényleg, mint egy konzerves doboznál, amit így le, le lehet húzni. No, uh -huh. pont, tehát, mint, hogyha egy, egy uh -huh. fűrésszel elvágták volna pontosan uh -huh. az oszlopok felső tövénél a tetőt, uh -huh. Uh -huh. le kapta volna egy órián, Ha már itt tartunk, és akkor és az egy mázli, hogy az autó mögött nem közlekedett senki, aki egyébként a nyakába kapta volna a szóátvit ezt a tetőt? Az is másli. E, Igen. Jó, menjünk tovább. Hogyan nézett ki a Tehát maga, maga az ablakok ott a felső emeleten megmaradtak-e, vagy azok mind széttörtek? A, a felső emeleti frontablak vagy szélvédő az betört, illetve hát az oldalszablakok betörtek, de például az oszlopok azok ott maradtak a helyén. Az Azt oszlopok. lehetett -e tudni függetlenül attól, hogy bár ma már biztos van ülésrend, hogy abból a 48 vagy közel 48 szeméből, akik utaztak, milyen arányban utaztak fent és lent? Nem, erre nem tudok most választani. Nem tudom, amit láttam, hogy felül több euh, ez ezeknél az autóbuszoknál, vagy ennél az autóbusznál fönt sok ülés volt, lent nem volt olyan sok Az a, a, a, a utazóknak a nagy többsége lábán el, el tudta hagyni el. Aki elhagyta, azok alul voltak, vagy föl? Gondolom inkább alul, de Kekesten. nem biztos. Um, az, a, a, az utazók többsége már föntült. Azt kérdezem, hogy valójában az autóbusz, amit megtaláltál, az a menetirányi oldalon állt, mintha egyébként megállt volna? Pontosan, mintha megállt volna, csak hát nem megállt, hanem kényszerűen állt meg, és nem volt teteje. A sofőr bent volt-e? Két időben beszélünk, tehát van egy idő, amikor a tűzoltók kiértek, és van egy idő, amikor én kiértem. Én, én ugye akkor indultam el egy órám egy órai út előtt, mielőtt, mikor engem riasztottak, tehát nekem egy óra kellett, még kérjek? Ez azt jelenti, amikor én kértem, már nem bütt bent a Az Azt lehet -e tudni, hogy a fönti utasok azok milyen mértékben kaptak sokkot, vagy milyen állapotban voltak közvetlen, baleset után. A tűzoltó, a tűzoltás a vezetője akivel beszéltem kiérkezéskor, azt mondta nekem, hogy nagyon sokan voltak még az autóbuszon, mert tűzott, segítséggel, illetve tűzott, felszólításra, kérésre hagyták el a... Ami át, egyébként azt jelenti, amit az előzőekben mondta, hogy magának a busznak a teste az alkalmas volt arra, hogy benne közlekedjenek, tehát maga a buszteste a tetejét leszámítva nem deformálódott. Részben, részben a busznak a hátsó részének a... A, a, a hátsó részének a szerkezeti elemei az ott nagyon erősen összeroncsolódtak. Ott a, De ott, a, a ahol, leher, végzécek, ott le, ahol le lehet menni, ott le lehetett menni? Ott, ahol le lehetett menni, ott le Két lehetett, helyen vagy egy helyen lehet lemenni egy ilyen busznal, vagy több helyen? Hát azt, azt én nem tudom, hogy, hogy éppen a gyártó hogyan találja ki. Ennél a busztán ha jól emlékszem, egy helyen lehetett e, viszont ezek a, a lépcsők elég szűkek és ezért kérte a tűzótás vezetője a létrás tűzótóautót, tűzótógész jármélete A Létrának van egy olyan jó tulajdonsága, egy szerelt, tehát nem ott akkor a tűzótók szerelik össze, hanem ez egy e, modul, vagy, vagy, vagy ez egy ráilleszthető e, szerkezet, amit szőraknak lent, egy hordágy adaptáció, az fölemeli, uh -huh. arra a magasságra, ahol kell, és arra erre, erre a segéd hordára helyezik rá. Akidek, akiket egyébként ilyen módon kellett lehozni, azok valójában valamilyen módon, de milyen módon szorultak ülésekbe? Ö, nem feltétlenül az ülésekbe szorultak itt az a, az a, év előtérve, amit említettem, hogy a mentő meghatározza, hogy. Fektetni kell a beteget, mm -hmm. vagy, vagy lehet, le lehet kísérni, mm -hmm. vagy ő bele tudja mm -hmm. venni a tűzoltót. Itt ebben az esetben azt határozták még a mentőtisztek, hogy tessék fektetni a beteget, mm -hmm. és ezt a tűzoltók tudják. Jó, tehát ez őket egyébként onnan nem kellett semmilyen erőszakkal, fizikai erőszakkal kiszabadítani, hanem az ő állapotuk valószínűleg a látványok alapján az sugalta, hogy őket ilyen módon hozzák le a igen, igen, igen. Tehát a szó tehát... fizikai értelmében, senki se Beszorulni nem szorult, de senki, viszont ha úgy nézem, akkor, akkor beszorult, mert ennél lehetett lehozni a természetes följáró, a természetes följáró ilyen ebben az esetben a busznak a lépcsője, illetve a menekülési útvonalai. Ilyenkor az ember meg tudja állapítani azt, hogy milyen állapotban van az illető, vagy a, a külszíni szemre alapján feltételez valamit, amit aztán utólag visszaigazol valát, vagy sem? Mentőszolgálat. Uh -huh. Akik egyébként kiszálltak a buszból, azok ott álltak a busz mellett? Azok mellette, igen, ilyenkor ö, kötelezően ugye bizonyos távolságot kell tartani, hiszen jönnek-mennek a tűzoltó autók. A hát. Mennyi időn belül leállítva a forgalom, gondolom azonnal? Az azonnal leáll. Azonnal leáll. Magyarországon azért jellemző, hogy, a, hogy a, az utazóközönség valahogy átékszik. <coughs> maga, maga ez a gépkocsi, ez az autóbusz a legvégén saját lábán te el a helyet, vagy vontatni kellett? Ezt nem tudom megmondani, mi átadtuk a helyszínt a rendőrségnek, és mi hmm. bevonultuk. Mennyi ideig tartott maga a bevatkozás? E, négy embert e, hoztak le a tűzoltók, ez, ez, ez egy ilyen fél óra, hármelyet órát tett ki. És aztán onnan elköszön a, a katasztrófavédelem? Ebben az esetben igen. Az autobuson 48 ember utazott, abban esetben többen megsérült, és sérült ott a tűzoltók, emeltek ki az összeromlott járműből, majd átadták őket a mentőknek. A tájékoztatást az esetről egymástól párhuzamosan adja le a mentőszolgálat, a rendőrség és a katasztrófa védelem, hogy ez hogyan van egyeztetve, hagyja fel? Egyeztetünk a helyszínen, és mindenki a szakterületéről a tájékoztatást. te mennyi után hagytad el a helyszínt? Én ö, fél, fél egy fél, egy hármelyed egy hármeid egykor jöttem el ö, én egy hármelyed órát töltöttem neked valójában nincs munkaidőd a szó fizikai értelmében talán van de maga az élet írja Igen. Azt kérdezem tőled, hogy egy ilyen baleset után, vagy mármilyen más jellegű baleset után, de maradjunk itt konkrétan egy ilyen baleset után, születik olyan jelentés, amely leírja azt, hogy mi történt, és ebből adódóan akár valami javaslatot is tesz arra nézve, hogy hogy elkerülhető, függetle attól, hogy ebből egyébként a nagy nyilvánosság az égelyett, a világán semmit nem lát, és most se fog ilyet kérdezni magára, a tére kérdezek le, abból adódóan, hogy az ottani tapasztalatot megosztja azokkal, akikre az valószínűleg tartozik. E, van nálunk egy, egy e, tűzvizsgálati osztály, és például a tűzeseteket vizsgáljuk. A törvényben meghatározott szempontrendszer szerint kell vizsgálni a tűzeseteket, és ezekről mindig születik, e, e, hogyha szükséges, akkor intézkedés, megelőző intézkedés, vagy bármi olyan ajánlás, amit később fel tudnak Az, hogy a katasztrófavédelem mikor milyen formában áll a nagy nyilvánosság rendelkezésére, azt te döntöd -e? Nem, én a, a területi szerv vagyok, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóságnak a fólizője, van az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság, ő dönt. Akkor, amikor újabb és újabb cikkek jelennek meg egy olyan dologgal kapcsolatban, ahol egyébként a katasztrófa védelme eljárt, az neked nem dolgot, hogy azokat érdemben átnéz, abból adódóan, hogy azok mennyire felelnek meg a valóságnak, vagy sem? Nekem ez feladatom. Igen? Persze. Nem egy sajtófigyelés, amit el kell végezni minden reggel. És azzal kapcsolatban valamilyen reflexióval élsz kifelé, vagy reflexióval élsz befelé? E, minden reggel van nálunk pontosítás, ahol az ember elmondja a szakmai véleményét, illetve azt, amit látott. A De ezt az orgánummal is közli? Attól függ, hogy mennyire érinti a szervezetnek az életét. Természetesen én is a lehetőségeivel, a lehetőségével haszsítségesnek találjuk. Van-e olyan dolog, amit én nem kérdeztem, de szükségesnek találnád elmondani? <gül> Nincsen, köszönöm szépen. Hozzászokik az ember egy ilyenhez? Mert szerintem nem lehet. Hát, igen? ezek nehéz, Ezek nehéz kérdések, ezekre nem lehet ilyen gyorsan válaszolni. Nyilván hozzá kell szokni az embernek, de, de mindenhez nem lehet hozzászokni. Itt itt mondom, a feladatot kell meglátni benne, a segítségi nyújtásnak a lehetőségét kell meglátni benne, és avval kell foglalkozni. Maga az izé, ami leborotválta a buszt, annak az állapotát nézi-e a katasztrófavédelem, vagy szebrevételezés alapján, ugye ez este volt, valamit láte vagy sem? Nem feladatunk vizsgálni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, Tényleg örülök, hogy hallottalak. Ugye a születésnapi üdvözletet átadtad tegnap. Ugyan átadta? Helyes független, hogy fogalma is, hogy én ki vagyok. És őszintén sajnálom az aprópót. Örülök, hogy hallottalak. Szia! Minden jót szervet. Kis Dimark Mátét, a Fivarosi Katasztrófa Védelem hallottak. Almási Kornél, a Budapest közút vezérigazgató, ez a megszólítás? Így van. Uh, ugye a mi ketünk beszélgetéséhez nagyon jelentős köze van a hétfesti baleset, és uh, ugye nem árultam el zsákba macskát, bácskai János volt az, aki megadta az ön telefonszámát. Majd én felhívtam önt legod, de pontosan betartottam azokat a protokollokat, amelyeket a munkám hosszú munkavégzésem alatt kialakítottam. Telepa a halványlag üzük, nem lehetett bácskajános leszámítva, hogy én kivel beszélgethettem. Én megzavartam egy tárgyalást a szó fizika értelmében, ezzel együtt ön nagyjából fél percen keresztül tájékoztatást adott. Azt az ígéretet adta, hogy kettő után beszélhetünk. Én kettő után kerestem, akkor keresett engem a kommunikációs vezető, ott volt egy ilyen adok-kapok, ami nagyjából rám jellemző, és aztán írtam önnek, hogy én önnel szeretnék beszélgetni, én ezt ennél részletesebben nem szeretném itt elmondani, a hallgatóim nagyjából tisztában vannak a modorommal, meg azzal, hogy amikor dolgozom, hogyan viselkedem, és én volt olyan nagyvonalú, hogy független attól, hogy maga a cég egyébként hogyan kommunikál, talán abból adódóan, hogy reggel ígéret tettett rá ezt nem tudom eldönteni, de által a szavát, és ez ma Magyarországon tízes kellán tízes jelentőséggel bír, úgyhogy engedje meg, hogy független az eseménytől, amitől nehéz függetleníteni, hiszen általában azt szoktam mondani, hogy örülök, hogy hallottam, de sajnálom az apropót, tehát hogyha leszámíthatom az eseményt, amit nehéz, nagyra értékelem a rendelkezésre állását. Ezt köszönöm szépen, de szerintem, szerintem muszáj, muszáj beszélni, egyébként. ha megígértem, akkor ezt meg kell tartani. Mióta az első ember a cégnek? Én 2011 óta vagyok az első ember. Azóta okozott-e ez az izé, ez a magasságkorlátozó balesetet a Ferihegyi gyorsforgalmi Én ne, megmondom össze, nem emlékszem. E, nem emlékszem arra, tudok, hogy a 2000-es évek közepén volt a baleset, illetve rendszeresek a beszontások. E, vagy, vagy a, vagy a magasságkorlátozó kapu alá, tehát nem is ilyen súlyos a baleset, vagy maga a felső csatári halónjáró, vagy felső híd alá e, szorulnak a, e, a kamionok, buszok, tehát ez egy rendszeres probléma. Amikor a Budapest közúthoz tartozó műtárgyakról beszélgetünk, akkor valójában ezen műtárgyakhoz való viszonya a Budapest közútnak, az mi a frászkonyho? Hát mi a a főváros összes műtárgyát beleértve a domahitakat, felüljárókat, aluljárókat támfalakat, magasságkorlátozó kapukat, tehát minden, ami a műtelő. Jó, de amikor ezt az izét létesítették, amelynek neve magasságkorlátozó, azt vajon annak idején a Budapest közútnak valami előgyet tette, vagy a valaki e... megtette, és aztán a Budapest közút tulajdonába és kezelésébe került ez egymást. Ezek, ezek, a, ezek a ezek a, a fővárosi van, és ezt a kaput annyira utána tudtunk nézni, a tesztában már nem találtuk, de elég régi kollega fejhezését találtunk meg a tegnapi napon, hogy ez, ez a kapu ez 2004 körül létesült. Előtte is volt ott két kapu, mind a két oldalon, tehát a centrumból kifele és a centrum felelé irányban is volt két kapu, de többször lerombolták, beszorultak alá, és aztán 2004-ben, amikor épült ott a Sárkánycenter, vagy átadott uh -huh. a Sárkánycenter, akkor a hatóság előírta, hogy kell egy gyalogos hidat tenni, a uh -huh. felső csatári uh, híd elé gyakorlatilag közvetlenül, egy gyalogos, egy könnyű, egy gyalogos uh, híd épült, és azt is előírták, hogy a gyalogos hidat meg kell védeni egy, uh, egy ilyen magasságpolnátozó uh -huh. kapuval. Uh, Amikor azt mondjuk, hogy meg kell védeni, hidat, akkor azt pontosan le lehet írni, hogy a védelme mit jelent? Az azt jelenti, hogy meg kell védeni, hogy, hogy abban az esetben, hogyha egy ilyen üszeményes esetben belerongyol egy kamion uh -huh. vagy, vagy, vagy busz, akkor ugye nyilván jóval nagyobb baleset lehet, tehát ugye, hogyha még a gyalogos hídat találja el ez a busz és az emberek vannak, akkor ugye a baleset beszél jóval nagyobb. Meg magában így szerkezett be is, tehát az összedőlt volna, mert az egy gyengített szerkezet, talán a felső csatárhíd nem dőlt volna össze, de statikailag ott is problémák lettek volna. És ami érdekes, de erre nem tudok, uh, nem tudok igazából, uh, tehát emlékekből, tehát a kollégám elbeszélési alapján tudok erre higatkozni, hogy azt mondják, hogy a hatóság ezt a meregszert alá. írta alá. Itt elő. Amikor azt mondjuk is, hogy ez egy fontos dolgok, hogy a hatóság ezt írta elő, akkor kiről beszélünk? Szerintem akkor, hogy ez 2004-ben volt, már akkor a viszonyokra kevésbé emlékszem, de valószínűleg ez engedélyes volt, tehát a közlekedési hatóság szerintem a nemzeti közlekedési hatóság írhatta elő. De egyébként, egyébként e, ilyen magasságkorlátozó kapukból, tehát ilyen típusokból is több van a városban, és nem csak a városban, hanem az országos közutakban is. Az igaz, e, hogy a 2000-es évek e, vége fele, ezeket elkezdték felváltani, e, úgynevezett nem merev szerkezetét, uh -huh. tehát ilyen csúzó uh -huh. gerendás szerkezetére, de annak idején ezeket meg kellett építeni, és az a baj, hogy igazából nincs jó megoldás Mással más nem odáig el fogunk Azt kérdezem öntől, nem értek hozzá de most a van annyi tapasztaltam, hogy kérdezni tudok Ez valami szabvány? Van Tehát van rá Az szabvány, hogy kell magasság Azt értem, de maga az izé Maga a magasságkorlátozó hogy miből van, mekkora mire alkalmas és mire Van tehát ezt már Most nem tudom, hogy erre melyik szabvány szól de van erre, de amit erre gondolom előírás. Szakemberekkel beszéltem, nem minden okosság az enyém, de például a hozzá hozzátartozik-e az, hogy milyen színű, magyarul, hogy le, le van-e festve, hozzátartozik-e az, hogy van-e rajta a fényvisszareberő prizma, amely magát a fizikai stabilitását egy tízes skálán, tízesre nem befolyásolja, de magát az észrevehetőséget adott esetben igen. Ez egy ez, ez, ez, ez egy Szeretném megmondani, hogy nem az én kérdésem, te ezt nekem át. Nem tudok erre, már nem ismerem vagy itt is de az biztos, hogy nem nem van festve, vagyis a És jelen pillanatban nincs rajta ilyen prizma, és nincs is lefestve? Nincs, nem tudok róla, most a képeken nem lát. Tehát le volt festve, mert eléggé kopott a festék, hogyha a képeket megnézi. Prizmát nem, prizma nem Azt tudom, hogy előtte viszont, tehát hogy a függetlenül attól, hogy ezen az izén mi van, Azért azt tögezzük le, hogy ö, nem tudom, legalább három vagy négy helyen úgynevezett fluoros, tehát a legkorszerűbb, leginkább fényvisszaverő táblával jelezzük, hogy itt magasságkorlátozó kapu, illetve űrszélményes út van, és nem hajthat mert be, behajtani, tilosod a nagyobb jármű, legalább három helyen jelezzük, már egészen szinte a határútnál jelezzük, és utána a több helyen jelezzük, és maga a kapu előtt is, tehát a kapu előtt 1 méterrel is iszonyatosan nagy, tehát a létező legnagyobb ö, táblával jelezzük, táblával. Ez jó szándékukból teszik, vagy erre van valami előírás, vagy ez már a tapasztalatok alapvetően, így? alapvetően nem is jó szándék, hanem előírás, nem tudom, hogy van helyen előírás, mi azt tudom mondani, hogy a, nem csak a magasságulatózó papukat, hanem a városban a ebrákat is most már több mint mm -hmm. helyen, ez a legkorszerűbb pédvisszaverő támlával végzik. Igen, éppen ma módonban azt látni, hogy ott nem volt ilyen, hogy az autósok. A legmaximálisabban nem veszik észre, hogy állnak az útszélén emberek, de ez egy másik történet. Milyen anyagból van ez az izé? Hát ez egy accélszerkezeti anyag. Eznek a korrodziója, ennek az állaga számít-e vagy semmit? Ezek szerint ő ott már ott áll nagyjából másfél évtizede. Másfél szerintem még a óta, mert az elődjéből lett ez véletlenül Tehát ez egy jó régi. Ez be van betonozva. Le van, van, van fogazva. Ez úgy néz ki, mint egy hízt szerkezet uh -huh. gyakorlatilag, ez egy szűniket. Tehát gyakorlatilag egy hízt csak. Egy hízt szerkezet védi a hízt e, Ami alapvető kérdés az az, és ugye ezen folyik, hát nem is a vita, a lamentálás, hogy valójában mi ennek a korlátozó vagy mag, mi ennek a hivatalos neve? Magasságkorlátozó kapu. Ennek mi a funkciója? Ennek az a funkció, hogy megvédje a hidat. Uh, minden áron? A, gyakorlatilag minden áron uh, uh, a balesetektől védje meg, a nagyobb, nagyobb tragédiától védje meg. Azt hogy hogyha ez a ez a kamion, uh, kamion belerondol a, a felső csatári gyalogos hídba, elviszi a hidat, tehát ott kerepüszik, mondjuk azt gondolom az ember élet a legfontosabb, uh, de ha gyalogos van rajta, akkor magán a hídon lévő gyalogos is véletlen életét veszti, és, és, e, és leomlik a híd uh, tehát ez a, az, azért akartam azt, azt a gondolatot hogy, hogy nincs jó Figye megoldás mert, mert most én kiadtam egy felővizsgálatot hogy június 30-ig felővizsgáljuk ezeket a létesítményeket uh, és, és igazából vannak olyan megoldások a városban is van több helyen amik úgynevezett ilyen láncos uh, belógó láncos vagy rudak be egy, egy acélszerkezetről tehát százig rugalmassan, hogyha belemegy egy. De én tökéletes belemegy. értem, ha azt veszem komolyan, amit ön mond, akkor valójában a kisebb baj elhárítása érdekében, akár ember áldozatot is beleértve, ennek ma 2018. május 30-án szedben, 7 44 az a feladata, ha egyébként van ilyen jogszabályi szöveg, vagy ha nem, akkor a jogértelmezéssel, hogy a nagyobb katasztrófa elhárítása érdekében akár személyi sérülés árán is állítsa meg azt az izét, amely nem veszi figyelembe a magasságkorlátozást. Na, ha nagyon szakító, akkor, akkor ennek, ennek lehet egy ilyen olvasata. Azt kérdezem öntől, akit egyébként régről ismerek, és nem ezen a területen született a mi ismerettségünk, hogy ezzel ön akkor is tisztában van, amikor éppen nincsen semmi? Megmondom, hogy én én az eddig, az praxisomban, tehát nem nagyon kell ezt vagy magasságkorlátozó kapukkal foglalkozni. E, nem is a magasságkorlátozó kapuval, kapuval, hanem azzal, a... amiről beszélgetünk, mert azért abban az teljesen logikus, de a logikussága dacára van benne valami képtelenség nem nem napi ne. nem el, az nem el, az a baj hogy nem nagyon tehát a jó megoldást itt csak azért azt fogezlek le hogy alapvetően itt azért a, a, az autóvezetőnek kell maximális. Ebben minimális fődök. vita sincs. Azt kérdezem öntől, hogy önnek, mint ezen cég vezérigazgatójának, van-e bármilyen hivatalos segítsége, vagy lesz-e az ügyben, hogy mi legyen kitalálva, mondván, hogy magát a műtárgyat nem ön létesítette, és a szabványosítás az ön, se az ön dolga, e, ennek a kezelése az ön dolga. A kérdés az, hogy valaki be akar -e segíteni önnek úgy, Én... hogy hogy közben felelősséget nem feltétlenül akar vállalni, de a jövőbeni események elkeldése érdekében azt mondja Almási, tudod mit, üljünk le, találjunk ki valamit, Igen. mert ez nincs Igen. jól. Igen, ugye ez az egész baleset tegnap történt, de most nyilván a saját szakembert a cégnél lévő szakembereken túl én készültem a műjéletemnek, a én műjéletemben talítottam a műjéletemnek, a és szerkezetek tanszékét, illetve a rendőrséggel is már kapcsolatban vagyunk, elküldtük a jelentést, magküldtünk egy, egy újabb, bővebb jelentést a, a balesetes rendőrség szakértőivel is. És megmondom őszintén, hogy ez egy olyan történet, hogy érdemes körbenézni külföldön és hogy milyen benchmarkok -ok vannak. Hmm. Uh, tehát mit, mit te, ők, ők, ők, ők milyen megoldást alkalmaznak. Én Ausztriában az alagútak előtt láttak, hogy ott ugye piros, ugye az alagútakat is védeni kell, de ott ugye jelzőlámpával védik. Hozzá ez más kérdés is, azt figyelnek, ki hagyja az, az, az, az alagútba hajtó Eh, kamion vagy, vagy buszvezető, akkor, eh, akkor nagy tragédiát tudok okozni, de ezeket most megvizsgáljuk, meg a baleseti statisztikákat is megvizsgáljuk, ahhoz eddig nem fértünk hozzá, ez a DKK-nál, meg, a, meg a, a statisztikai hivatalnál, van, meg ezeket is előszedjük, és próbálunk egy értelmes javaslatot eh, június végéig letenni. Azt kértem a kollégától tegnap reggel, miután beszéltünk, június 30-ig kértem egy jelentést, amin fölülvizsgálja ezeket a létesítményeket, és javaslatot is tesz arra, hogy, hogy tudjuk ezt a helyzetet orvosolni, vagy hogyan tudunk egy talán ennél nyugtató helyzetet teremteni. Az a képtelenség nem fordulhat elő, hogy a magasságkorlátozó kapu okozzon gondot, miközben maga az alagút egyébként béké hagyná az autót? Hmm, hát ez egy jó kérdés. Az a helyzet, hogy a magasságkorlátozó kapu az ugye 3,65 méterre van terhelve, és egy picit magasabb, tehát picit magasabb a, a a híd szerkezet tehát egy pár centivel minden előfordulhat de ugye a szabály azt mondja, hogy annyira kell tenni a magasságkorlátozó kaput mint akkor a magasságkorlátozó előjelzés tehát a tábla minden és ott pedig ráhagy egy biztonsági tartalékot minden előfordulhat tehát lehet, hogy a szabályozást is egyébként a ma a a is felveszik a kapcsolatot, hogy a szabályozást áttekintsük kivel? az utizitánsággal mm -hmm. is felveszik a kapcsolatot, hogy a szabályozást áttekintsük. Az a helyzet, hogy, hogy ez egy olyan történet, amivel tegnap szembesültünk, és most, most nézzük, hogy, hogy, hogy hogyan lehet ezt a kérdést orvosolni. Azt gondolom, hogy ez így normális. Azt kérdezem öntől, hogy ezek szint az viszont nem szabvány, hogy mit kell tenni, hiszen én a fogaskerekű környékén lakom, és a fogaskerekű környékén ott több is helyen is egy. van igen, egyébként van. ilyen görgős. De görgős is igen, van. Görsösi, Tehát, de az, igen, igen. hogy minek függvényében van görgős, vagy minek következtében van fix, ezek szerint arra nincs szabvány. Ezt, ezt én most nem, erre nem tudok választani. Hát a ugye, példa ezt, ezt mutatja. Előtt, Tehát, ugye ez azért nagyon fontos. Ügyetek, al... Illetve azt tudom mondani, amikor ez épült, akkor véletlenül ez okay, ezt nem szabályozott. Oké, ezt el tudom képzelni, de azért nagyon fontos, mert az egy alapvető kérdés, és mindent meghatároz, amit ön teljesen normálisan elmondott, függet attól, hogy lehet-e vele vitatkozni vagy sem, hogy ennek az a feladata, hogy megakadályozva a még nagyobb problémát, megállítsa akár okay. sérülés árán én. is a busz. Na most adja ugyan... Ez abszolút, de én ezt értem, van benne valami fura, de most már nem mondom. Azt, amit tegnap mondtam, hogy cinikus, mert, mert, mert megértem, létezik, hogy egyáltalán nem okoz ember életben kárt, mert nem lesz éppen senki a hídon, de azt a potenciális veszélyforrást, amit ez jelent, azt nem lehet előre kitalálni. De az már probléma, hogyha önellentmondás van, vagy nem önellentmondás, hanem ellentmondás van, mert bizonyos objektumokat ilyennel védenek, bizonyos objektumokat pedig olyan védenek, már pedig arra nem lehet hivatkozni, hogy a fogaskerekünk adott esetben kevesebben vannak, mint egy hídon, mert ebből a szempontból ez közömbös. Márpedig ön azzal kell, hogy szembenézzen, hogy ilyen objektumokat a legkülönböző magasságkorlátozó kapukkal védenek, de minimum kétfélével, amelyek között érdemi különbség van és valójában nem az ön feladata, de a jogalkotó, aki ezeket az izéket szabályozza, egyértelmű döntést kell hoznia, vagy valamilyen módon indokolnia kell, hogy mi az indoka, hogy az egyiknél ilyen, a másiknál olyan van, hiszen egyébként néztem, ami a fogaskerekünél van, én nem értek hozzá, csak látványra, az tisztára úgy néz ki, hogyha annak feltolják azt a bizonyos lécét a legmagasabb pontjára, akkor az nagyjából egy magasságban van a híddal, magyarul, hogyha azt eléri, akkor a híd is megy. Arról nem beszélve, be, hogy annak is van jelentőség egyébként, hogy ez az izé mennyivel van ö, a híd előtt, hát ami a fogaskerekűt illeti, ott pá... 5 méterre abszolút, van. Abszolút, teljesen igazda van. Ott így ott van. Annyi, annyi a különbség a fogaskerekűnél, és ez a veszélyes egyébként, eh, hogy ott ugye nyilván nem 60-70 km hórában megy a moszra, talán többel, hanem ott általában, mit tudom én, maximum 50-nel lehet, de ismerve azt a területet, ott, uh -huh. ott inkább dugók vannak, tehát nagyon itt 50-50 közlekedni Ugye mi lejjebb is vettük a sebességet, a gyorsforgalmi 70-re, és az is egy érdekes dolog, hogy, hogy, hogy az is elképzelhető, és az, az országos közútakon is számos ilyen magasságkorlátozó kapu van, hogy a szabvány valamikor valamit megír, de ezek, ezek nagyon régen, tehát akkor a 2000 évek közepén, vagy még régebben, 80-as, 70-es, 80-as években épültek, és ezeknek a felülvizsgálatára szerintem nem került sor. Ez a szörnyű, illetve olyan a szerencsés, és halálos baleset nem történt. Én azt gondolom, hogy ez egy jó alkalom, a mi, mi szempontunkból nagyon tanulságos, és egy jó alkalom arra, hogy most felülvizsgáljuk ezt az egész kérdést. Akkor, amikor bekövetkezik majd ennek a izének, útnak, a, a, már nem, zavar, nem tartom sokáig föl a, a felülvizsgálata, akkor egyébként ez a potenciális veszélyforrás, mint olyan, megszűnik? Uh, én azt gondolom, hogy uh, olyan hogy megoldást próbálsz talán, én, igen, ami egy kicsit, kicsit ezt, a, ezt a szörnyű, Eh, hogy mondjam, logikát, amiről beszélünk, hogy a nagyobb tragédiát oldjuk meg, erre próbálunk valami olyat. Mert ugye a, a, az a helyzet, hogy életes hogy, hogy, hogy magasépítésű járművek mindig lesznek, de azok teljes mértékben tisztában vannak ezzel. A dolognak az a lényege, hogy emeletes buszok és olyan e, műtárgyak, vagy olyan közlekedési eszközök, amelyek egyébként nagyszámban vannak jelen, azoknak ezzel ne kelljen foglalkozniuk, mert tisztában vannak azzal, hogy méretükből adódóan átférnek. Ugye akkor, amikor ezt az hidat létrehozták, azt az aluljárót valószínűleg ilyen magasságú, járművel nem számoltak, mert hogyha egy darut akarnak átvinni egy híd alatt, vagy egy alagútban, akkor az felvezető jármű kíséri, és ott ilyen probléma nagy valószínűséggel nem fordul elő. Ja, sőt, sőt hogyha túlsős, túlméletes járművet akarnak, mert akkor reked elkezőt van azt mi adjuk ki, és akkor e, ezt, ezt meg is tesszik, és nem történhet ilyen előbb, nem fordult ilyen elő. De egyébként a az egész gyorsforgalmi útnak a az átépítése felülvizsgálata lenne a szükséges. Ugye erre most a kormányzat, a Budapéci közlekedési Központ lassan elkészül a tervekkel, és a kormányzat a Jótó egy kormányzatás alapján a teljes rekonstrukcióra tett javaslatot. És akkor nyilván ezek az ülszervényes megoldások ezek megszűnnek. Ugye amikor ezek épültek, hát azt hiszem hogy a 70-es években, 60-es évek végén, 70-es években épültek a forgalmi, még nem foglalkozom, tehát hogy ha üszszervényes volt, volt, nem csak itt más volt, tehát jóval kevésbé figyeltek ezekre a dolgokra oda, ma már ilyen nem, tehát ilyen tervezés nem fordulhat elő. De, hogy, hogy ilyen, olyan műtárgyakat, olyan alakutakat tervezünk, van, nem férnek nagyobb járni. nem vallási értelemben, értelemben hogy ne legyek félreérthető, de gyakorlatilag imár, hogy ilyesmi ne forduljon elő ma, holnap, holnap után, hiszen maga a híd ott marad, maga a műtárgy ott marad, ukrán eh, autóbussofőrök, szerb és magyar autóbussofőrek, de francia és autóbusz autóbussofőrök is lehetnek feledékenyek, és bármikor előfordulhat ez újból, miközben ez most harmadszor fordult elő, lehetséges, hogy 20 éven belül egyáltalán nem fordul elő, és lehet, hogy holnap megint lesz. Igen. Azért, azért azért fontos az, hogy minél arra a amifelő és próbáljunk egy olyan megoldást találni, ami egy kicsit hubánusabb, noha, még egyszer mondom a legfontosabb az, hogy az autóvezetők tartsák be a szabályokat, tehát ez azért ez a legfontosabb. Megvédeni kell a hidat, de gondolkodunk mi is a megoldáson, ahogy előbb beszélgettünk, hogy szakértők bevonásával és hogy találunk egy ennél sokkal humánosabb megoldást. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre ezt nagyra értékelem, sajnálom az aprópót, és ne utálja nagyon a bácskait, aki megadta a Nem, nem, nem, bácskai fogja ezt egy jól a hogy miután a Ferencváros vezetés és én is vagyok, úgyhogy ezért ezt ezt nekik a telet. Rendben van. köszönöm szépen, 7 óra 54 perc van a van bármi mondandójuk beleértve, hogy bácskai Jánosnak milyen erdivülhetetlen érdemei vannak. Egy lépést előrelítünk a Budapest Rádió irányába, tegnap nem volt minden pillanatában barátságos a helyzet, tehát uh, kellett némi erőszakosság, és hát a bácskai mindenféleképpen kellett ahhoz, hogy Almási Kornél itt megszólalt, míg máshol a kommunikációs vezetővel írásban lehetett eszmét cserélni, de miután ez az interjú megszületett, ha nem beszélik ennél sokkal hosszabban erről nem beszélnék. Ha gondolják, akkor találják ki mindazt, amiről nem beszéltem. 061 valamint 099 <Szorítan> Hát egy került elcsépni a számoló, hogyha visszamenjünk az elejére. 061 <tos> Hát részint örülök, hogy senki nem telefonált, ez akár azt is mutathatja, hogy az érdeklődésükre, amit tegnap elmondtak, és körbeírták a történetet belé, illetve, amit én mondtam, arra ma inkább kielégítő, mint nem kielégítő választ kaptak, független attól, hogy ez minden vonatkozásban tetszik-e vagy sem. Nagyon nagyra értékelem azokat a betelefonálókat, akik tegnap és tegnap előtt ö, egy nagyjából 70 perces műsor elkészítésére segítséget adtak. Az utána voló telefonok nagyszámban már nem tudták lerontani az előzőbe telefonálók sikerét. És én sem munkálkodtam rajta gőzerővel. 06148909999 és 0636771161, 4 perc múlva lesz 8 óra, vagy 3 perc múlva, és kivételesen akár pontosan is lehetnének a hírek. 7 és 48 között elmeseltem, hogy az a kitüntetésért, miközben más kitüntetésekre már nem nagyon számítok, hogy részint az ATV részint, pedig a civil rádió is hamarabb vár vissza sem, mint hogy anyam műsoraimmal jelentkeznék, így aztán, ha a gép nem késik sokat, akkor a jövő héten Medárd és Helga napján június 8-án este én vezetném, vagy vezetem a naphíre című műsort, és a rádióba is visszatérek június 18-án és 18- és 22 között. Ügyelet című műsorommal jelentkezem, hogy ez 7-től 10-ig, vagy 8-től 10-ig, vagy 8-tól fél 10-ig fog tartani, az ügyben még nem hoztam döntést, de minden nap megjelenek valamikor 7 és 10 óra között. És Szolgálatot teljesítek, függetlenül hogy hány telefon lesz, hiszen egyébként azt nem lehet elvárni a hallgatóktól, hogy pontosan beírják a naptárjukba, hogy mikor van fiala, így aztán műsort szolgáltatok, annélkül egy szemrehányást tennék, a netán véletlenül az íg a világán senki nem telefonálna be, mint most, amikor egyébként egy folyamatban vagyunk, tehát most nyugodtan akár be is telefonálhatnának, azonban maga a betelefonálás az egy lehetőség, amivel nem kell feltétlenül élni. 061489099 a nyolc órás hírek előtt egy telefon, azaz egy telefon még belefér, annál több már nem figyelek a lehetővé teszem, hogy önök bármiről beszélgessenek velem, 4-9-kor felibom Vintervontál Zsoltot, de az nem lesz 5 percnél hosszabb, és amennyiben önök semmilyen témával nem jönnek elő, könnyen lehetséges, hogy 8 óra 20-kor megspendírozom, hogy bevezessek egy témát, de 8 óra 1 perckor ne fussunk 8 óra 20 elő. 1 4 Ez a nagyjából 10 perc, ez az önöké ebben az égett a semmilyen témát nem fogok megjeleníteni mondta Zsoltal beszéltek és utána talán 0614890999 489 0999, valamint 0 bőreget bőreget a tegnapi stúdió bani állapotoknak lette valami következmény tudtommal igen, azon kívül hogy helyreállították, azon kívül igen nem ismerem az illetőt, nem nagyon vagyok kíváncsi arra, hogy ki lehet az de tudtommal igen de már délután nagy erők dolgoztak a helyreállításon Köszönöm. Én köszönöm az érdeklődést, megtisztelő! És tekintette, hogy odafigyel. Jaj, Istenem, divacgongot nyomok meg. Nem, ez nagyon rendben van. Azt a végén még hozzászokom ahhoz, hogy így viselkednek. Vigyelzenek. Nulat bármilyen témában. nyolc kilenc egy hat valaki nem hallgat engem Olaszországban, hogy esetleg beszámoljon az olaszországi állapotokról. Én tudnék mesélni Palermúról, de ott nem foglalkoztam a szicíliai, illetőleg az olasz belpolitikával egy egyébként melegen tudom ajánlani. Idegen is tudom ajánlani, de amikor ott voltam akkor meleg volt, bár nem volt olyan meleg, mint Magyarországon, ami azért mégis csak furcsa dolog, ha figyelembe vesszük a két ország földrajzi elhelyezkedését. 06148909999, akár csak tegnap vagy tegnap előtt, bármilyen témával előjöhetnek, figyelek ha van mire. a Allow me to illustrate how we humbly will create. Time for the make it up a little. Children levitate, and the village children elevate. And the village children levitate, elevate, levitate.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 Nyolc óra múlatt, 8 perccel, de mire befejeztem, 8 óra múlatt, 9 perccel egy vagy két telefon belefér addig, amik feliban van Wintermantel zsoltot. Jó neked! Jó neked! Jó neked! Jó neked! Jó neked! Jó nem Jó neked! Jó neked! Jó neked! Jó neked! Jó neked! reggel van, menjem, mondja a kisem, hogyha bármire szükséget van, adok jötezzel forintot, vegyél rajta valami. Hát természetesen talált a kisonokám egy Nézes kalácsos és hát 500 forintért valami mézes kalács. Tényleg az, hogy egy kislány, hát sóvárokban nézte, hogy a unokám mit művelt és ez kiszúrta az honokám, és az adott neki egy Megyél magamnak, magadnak, amit akarsz. Hát aztán a kisvány vett, és amit akarsz, és hát Ez önmagában nagyon kedves nekem, de nem benne fontos még a dolog. Utább, amikor másnap délelőtt a kisonokám a túltartójához nyúlt, kinyitja, és benne volt az ezres. Tehát amikor elkezdik, akkor még valami csoda van az egyben a Hogy hogyan gondolom, meg nem tudom. Csak ezt akartam mondani. Kurva jó történet. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy zseniális geniális. Nagyon örülök neki, mert én is azóta is nagyon meleg a szívem tőle. És... Belejött, vagy belegondoltam abba, hogy a felnőttek között mi mindent tenne lehetővé az, hogyha egy gyerek csak úgy odaad egy ezres, hogy eznek a szüleinek milyen jól megy, vagy hogy ez a kislány mennyire nincs tisztában azzal, hogy a pénznek mi az értéke, és az a történet, amit ön elmesélt, az bennem egy tízes skálán egyesese indított el ilyen gondolatokat, sajnálom, hogy egyáltalán megfogalmaztam őket. Okay. Belejött, vagy lehet tudni, hogy kirakta bele a toltartóba, a gyerek, vagy a szülei, vagy erről senki nem tudja. Nem, a gyerek, gyereket, az óraküzdi óra, óra, óra szünetben történtett valamikor. Zseniális, más... zseniális. Hány éves gyerekről van szó? Hét éves gyerekről van szó. Eddig. Zseniális, zseniális. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Tartja meg a lelkét. Már annyiben viszont. módjában a viszont hallás. Én egy, egy gazdász vagyok a kunk, a, a akvárium klubból egyébként. Rendben van, de a történet most az unokáról szólt, és geniális volt. Tényleg. Kejfej és más csodák. Iris Jones, 1810 10 1913 Maid a Ez a Dave Matthews Band Egy telefon még belefér, 8 óra 11 perc van 06148909999 0636771161 Figyelj, ha van, mire Jó Dina, Sárs a busszal kapcsolatban lenne egy gondolatom. Igen. Mégpedig eh, annyi, hogy mondjuk elég laikusan mondom, de hogyha a, a, ez a kapu előtt lenne egy olyan 20 méterrel, 30 nem tudom, egy olyan... Eh, előjelzés, amelyik Jó, szerintem itt látom, a nem szerint... hall, Ha nem hallgatja mi akkor újabb ötletekkel ne jöjjön elő. Jó, köszönöm szépen. Tehát tényleg, azt kell, hogy önnek, önnek mondjam, hogy az a ridegtartás, ahogy a hallgatókkal bánok, egy tízes skálán tízesre van rendjén. Ha megsértődnek, rendben van. Ha tévedek, elnézést kérek. Viszont hallásra! Jones, 18, senkitől nem várható el, hogy egy műsor folyamatában hallgasson, de senkitől és mindenkitől elvárható megfelelő rész aláhuzandó, hogy avval kezdje, hogy nem tudom, hogy volt-e már róla szó, és akkor nem teszi azt lehetővé, hogy egy olyan magasságkorlátozó kapuba fusson bele, mint amit én képezek, és amit semmi hatóság nem fog megváltoztatni. Jó reggelt kívánok! Tegye meg a főszemket hogy néha elmondja úgy, hogy a telefonszámát... de még 1954 She lost both of her babies In the second great war. Now you should never have to watch as you... Már ott, amikor főszerkesztőurnak szólítanak Már ott elkezdődik az eljedés. When mm. you take my you make it shallow So that feel egy telefon szűkön. Előtt, hogy Winter nem biztos, hogy uh, ráér és, és a közgyűlés lesz ma, vagy legalábbis valami bizottság, fogalmam sincs. De nem reagál. Ebbe leértve, hogy arról szól, hogy nagyon későn fekszik, mert hogy napok vannak, vagy nap van Újpesten, én egy sms neki. Anyi jó, hívtam. És akkor belevágok a második témába, de nem úgy, ahogy szoktam, másféleképpen. Azt írja x aki férfi, hogy nincs internetadás, de hasonló tapasztalat, Laci és tapasztal ilyet, akkor írja meg. Ezt írta XY 8 óra 4 perckor. Azt kérdezem önöktől, bármikor befuthat Wintermontel Zsolt telefonja, és hát egy bizonyos ideig applikálom a műsorban, mert nincs okom arra, hogy meg tudják, hogy van-e véleményük a tegnapi a Halföldi Robert műsorról, és arról, ahogy ezt a média fogadta, Hozzá kell tennem, hogy vendégség okán az utolsó 20 percet láttam, és még azokat a részleteket, amelyeket korábban lehetett látni, illetve a sajtóiszhang egy részét olvastam. Igen. Itt vagyok, bocsánat elnézést, csak lefogdni, mit is az zsebben... Jó, akkor hívom, Jaj, jó, jó. Akkor az ajánlatom az fennáll, de előtte beszélgetek Wintermontel Zsoltól, és utána a kérdés az, van-e bármilyen reakció a tegnapi tévéműsorra, illetve annak fogadtatására, vagy fogattatások kapcsán, amivel óvattal bánnék, még inkább, hiszen ezek a fogadtatások, ezek zömében a műsor előtt jelentek meg, bár úgy tudom, hogy utána is volt, ami megjelent, de azt még nem olvastam. Öreget lett. Hánykor feküdt? Hát olyan kettő felé. Hát akkor az volt, amit megjósolt. Igen, igen. Félkor kezdtünk a Halasi Aztán átmentünk a szomszédos Babics be ahol egyébként rengeteg diánk volt. Több százam mentek el egyébként a Farkas Erdőbe kirándulni. Itt az Újpesti Természetvédelmi Erdő. A mag... Igen, igen, igen. Éjszakai kirándulás persze. Mm -hmm és magában az iskolában florba, röplapda, csocsó, pingpong, úgyhogy mi a pingpongozók népes bővítettük, és most nyolckor itt a városháza mögötti téren a kollégák, a környékbeli iskolások, és hát bárki, aki magánemberként csatlakozni kívánt, Simon Simonettával tornáznak éppen, úgyhogy én pedig tartok a fővárosi közülésben az is egy sportvégül is. Uh, mi az esemény? Kihívás napja van, Challenge Day, nemzetközi rendezvényesemény, esemény, amelyet a, itthon a Magyar Szabadidősport Szövetség szervez most már hosszú évek óta, és hát azt azért büszkén mondhatom, hogy az elmúlt egymást követő öt évben Újpest lett mindig a legsportosabb város a 70 ezer lélekszám fölötti települések versenyében. És hát Ez az újpestieket vonzza most elsősorban, tehát akkor vendégszurkolók ne jöjjenek. <laughs> Én azt javaslom, hogy egyébként mindenki a kihívásnak, aki csak teheti, nem csak a kihívásnak. A mai nap mit ígér minden... még? Ó, rengeteg mindent. Valamennyi újpesti óvodában és iskolában lesz valamiféle aktivitás. Várjuk a halasjuszodában is a, a sportolni vágyókat. Rengeteg cég, rendőrség, a tűzoltóság csatlakozott hozzánk, és fog ö, valamiféle tevékenységet végezni, és az út egy nyílt napot tart, tehát az én második kislányom is sportágválasztón fog ö, részt venni, ahol az út egy Egész nap? Egész nap folyamatosan és a szervezettem mennek oda az iskolások. Bele megint az éjszakába? Hát ez azt hiszem, este 9-ig lehet gyűjteni a krediteket, ugye 15 perc egyhuzamos folyamatos mozgás az, ami egy kreditet ér, és ebből kell a legtöbbet összegyűjteni annak, aki a legsportosabbáról szeretne lenni. Bízom abban, és hiszek is benne, hogy győzni fogunk újra. Hajrá! Holnap hívom 8 óra, 30 perckor, viszont állásra nincs internetadás, ezt mások is megerősítették. írtam a az érintetteknek, Tednek. Tudsz valamit tenni, Laci, annak érdekében, hogy, hogy van olyan telefonszámod, amit fel kell hívni? Keresem a egy egyelőre. Jó, akkor azt meg kell, ma el kell kérni, mert annak van egy telefonszáma, és akkor abban rendelkezni kéne. Tehát, hogyha holnap lesz, akkor, akkor addigra legyen neked egy ilyen telefonszámod. Jó. Nincs, nincs internetes adás. Köszönöm, hogy felhívták rá a figyelmet, nem a bármit tudnék tenni az érdekében, de ez ilyenkor azt jelenti, hogy azok, akik egyébként interneten hallgatnak, azok erre felülek a figyelmet, és hogyha valaki egyébként Budapest vételközetén kívül próbálkoznak, akkor erre más mód nincs Függetlatt, attól, nem tudom, hogy hányféle internetes megtalálási mód van, de egyelőre senki nem írta az, hogy az interneten megtalálta volna a rádiót. Jó, Laci, akkor a, vagy a Gyurival, vagy az Ákossal mindenféleképpen beszélj arról, hogy ilyenkor kit kell felhívni. Köszönöm. Visszatérek oda, ahol abba hagytam Alföldi Robert Alinda Hír TV fogadtatás Abban sem vagyok biztos, hogyha önök nem telefonálnak akkor én erről akarok-e beszélni Ezt én nem döntöttem el Most kivételesen én ajánlottam valamit Ki fog derülni, hogy milyen mértékben hullott termékeny talajra az ötletem Figyelek 1 4 9 vannak ezek a CD-lejátszók, vagy az állapotban vannak az incd-i megfelelősz alahúzandó. Tudom, veszem, hogyha nem érdekli önöket. Ma nem biztos, hogy belekezdek bármiben, hogyha önök ebben az ügyben nem nyilvánolnak meg. Alinda, Valföldi Robert, fogadtatás. Hír 8 óra 23 percről. Általában a hollap sincs. Nem tudom, lehet, hogy megtámadták a civil erdős. A szervert, az informatikusokat, akik, akikhez kapcsolódik a teljes rendszer. Jó. Ők itt laknak Magyarországon, vagy valahol ott laknak? Húdalom, igen. Jó. Nem akarok segíteni önöknek, tehát nem kezdek bele semmibe se. Bármi mással kapcsolatban is telefonálhatnak, hogyha nem akarnak erről beszélni. Én ezt ajánlottam, valószínűleg nem véletlenül. 8 óra 24 perc van. Alinda Alföldi Hír TV fogadtatás utoljára ajánlottam. Szólaj meg, édesem! Jó reggelt. Jó reggelt, Horváth Péter. Hát kérlek szépen, én nagyon sokat láttam ezzel az utolsó adástól, de ez annyira belterjes és semmit gondoló volt számomra, olyan volt, hogy a két ember levül egy étterembe beszélgetni, amit egymással megcsák nekem ez semmi közön. Tehát hogy ez nagy nyilvánosságról bír kellett, hogy így, így, így megtörténjen. És a Vegyszerem de mondta, hogy annan még, amikor kette három év van műsorát Sándor Erzsi írta valahol, hogy hogy olyan műsor csinálta, amit ott a nagymamának meg lehetne mutatni. Tehát ez az adás ilyen volt, én, én úgy éreztem. Csak néztem, mint a moziba, hogy most mit nézek. Jó reggelt! Jö, jó reggelt! Kívánok! Szia! Én megtaláltam, megtalálta, most már lehet hallgatni ö, online is. Igen? Ah, jó, ah, köszönöm szépen. Béka, írd meg, hogy mi van, mert közben telefonálnak, én is hívtalak téged. Jó, a azok megjavult Azt írják, hogy megjavult 06148909990636771161 Ez közben rájött arra, hogy hiba van a rendszerben De most nem is adja vissza a CD-t. Pedig ez a CD, a CD lejátszó eddig visszaadta. Jaj, és 061489099993677116. Én nem akarok olyan helyen dolgozni, ahol minden működik. Mondjad, édesem! de ez... Igen. Jó, de most ez a magántelefonom, tehát most... Igen, annyi baj, semmi gond, semmi gond, csak gondoltam, hogy szólok. Gondoltam, hogy szólok. a 26 Jó Én a bék, mert Nu hat egy a99 és 0 a dolog, e, ugye általában az én karcosságom, és akkor nagyon szépen fejeztem ki magam, e, szokott kiváltani reakciókat, de amikor egyszerűen csak felvetem a témát, és azt kérdezem, hogy mi a helyzet, akkor... És ez nem lennézése az első két telefonnak. Jó reggelt! Jó reggelt János vagyok! Jó reggelt. Véletlenül láttam tegnap ezt a és nekem nagyon-nagyon tetszett. Nagyon feldobott. És mi tetszett ön? Hogy őszinték voltak szerintem mind a ketten. Mi volt benne őszintén Én, Én mondom, csak az utolsó 20 percét láttam, az azt megelőző részt nem. Mi volt abban őszintén? Hát őszintén, én nem, ne, semmit nem tudok, tehát nem, nem ismerem a, a, a reflexiókat, nem tudom. Nem is nem nem a vagyok kíváncsi, a, hogy más... A, a, maga, a maga, ahogy ott beszélgettek, az, az számomra nagyon-nagyon őszinte volt. Elsősorban a, a, a hölgy, tehát a, a rinda, a, a aki, aki, akivel egyszer egyébként én építész vagyok, és egyszer egy ilyen mint ilyen hokni levezető szerepelt, és akkor ott személyesen is találkoztam, akkor ugyanilyen volt. Tehát ő szerintem nagyon, nagyon jó, mint a És most kifejezetten őszinte volt, egy ilyen váltás előtt van. Nem, fogalma nincs, hogy miért szűnik meg, hogy szűnik meg, mi még a hátteret, nem, nem, nem gondolja, hogy az a... utolsó műsorban legalább annak ki kellett volna az ön derülni, hogy miért kell elmenni. Tehát hogyan tud úgy jó lenni? Nem, nem, hmm. nem, nem, nem, nem érdekel egyáltalán. En, engem lekötött az a, az a lékkör, ahogy ők ketten ott kialakítottak. Hát amikor valakik búcsúztatják egymást, de nem derül ki, hogy miért kell, hogy búcsúznak, ott önt nem érdekli. Nem, nem. Hát nézd, én, én remélem, nem. hogy a saját szakmájában konzekvensen, mint a telefonjában volt. Okay. És mindenki eldöntheti egyébként, hogy szükség van -e egy ilyen megjegyzésre a részemről, vagy sem. Meg tudom érteni, hogyha valaki azt mondja, hogy jó pofa, és meg tudom érteni azt is, hogyha valaki azt mondja, hogy nem, különös tekintettel arra, hogy ezzel párhuzamosan el is köszönök a beszélgető partneremtől. Akasztott ember házában illik kötéről beszélni? És ha bár egyáltalán nem szívesen, de csak felajánlom egészen kivételesen annak a lehetőségét, hogy szóba hozzák az én utolsó műsoromat a 99.5-ön. Ilyet még nem tettem, és nem is valószínűleg a közeljövőbe tennék. Jó reggelt! Jó reggelt! Csak kérdezni szeretnék valamit. Van egy Welcome to Europe nevű internetes weblap, ha esetleg tudja valaki, hogy ki üzemeltetés milyen célból. Okay. Köszönöm, én köszönöm. Én 01 48 90 999 90 036 77 1161 Jones 1810 to 1913 made his great-grandchildren believe you could live to a hundred three. A hundred three is forever when you're just a little kid. So Cyrus Jones live forever. Grave digger. When you dig my grave, could you make it shallow? So that I can feel The rain Grave taken Muriel Stonewall 1954 She lost both of her babies In the second great war Now you should never Have to watch as your only Children are lower than the ground I mean Never have to bury your own Babies Grave digger When you dig my grave Could you make it Shallow So that I can Feel a nézek a szomorú vagy vidám tényel ez a téma a tízes skálán nagyjából egyesre érdekelte önöket. Nem volt neki felvezetése, így jöttem elő vele, ennyit ért, sajnálom, vagy örülök neki. Bármi más? fall down Great digger When you dig my grave Could you make it silent Jó reggelt kívánok! Főszerkesztő nélkül akkor a Civi Rádió nem szerepel ennek a műsornak a telefonszámba, és marha nehéz leírni, így kocsiba, ugye, szerúza se, se papírt esenni. És ha megtenné azt, hogy néha bemondja úgy a számot, hogy nem így, hogy 5, 1, 2, 2, 3, négy 5, hanem így, hogy 5, egy 2, 2, akkor meg tudja így, Let you go. Hát jó, hogyha nem akkor nem. Egyszer már szerepelt a műsorban Csebreki Botond. Annak a beszélgetésnek nem is volt annyira negatív visszhangja. Akkor talán az átlátszónál dolgozott. Már nem emlékszem, mivel volt kapcsolatos, az internet megemlékezik róla, de oda most nem megyek vissza. De most csak csapongok, tehát azt kérdezik, hogy honnan jutott eszembe, akkor csak úgy. Ugye az internetes portálok azzal foglalkoznak időnként, hogy átveszik egymás híreit. És ugyanaz a Csepregi Botland, aki egyébként ott dolgozott, és most a zoom van, átvesz egy hírt a borcsból. vagy a Blickből, Tudom, hogy nem gancegál, de most ebből a szempontból igen. Sokba fog fájni Taflapnak, hogy kibújjon a bőréből, és arról van szó, vagy Tuszuknak, hogy a katinkával kapcsolatos tetoválásainak mennyibe kell az eltávolítása. Szegénysebb legibatonc. So hogy hogy ennek a műsornak is vége van. Ez a mai műsor 49 utánik utánig tartott, amikor jelentkezett még Wintermantel Zsolt, és ennyi. Két csoda után, a harmadik nem következett be. 06148909999 és egy. Annak idején a Kalixó rádióban kis ilyen megvertek, amikor eldöntöttem, hogy melyik hír fontos és melyik nem. Például az, hogy ott hagyja az lmp Róna Péter, az van olyan napi lap, ahol fontos szerepet kap. Ki nem szaharja le egyébként, hogy Róna Péter ott hagyja az lmp Akkor már inkább a Bár a kettőt nehéz egybevetni. Yeah, the trouble will get there. illet a kemény dénest. Kész visszaadni a mandátumát Brüsszel Jelentette negyedével csökkenteni Magyarország uniós támogatását Kormányválság, illetőleg Válság fenyegeti Polaszországot Lázár János indakart lenne A halálbüntetés A hódnezővásárai kettős gyilkosság Ügyében és valami látványos izérei Sort került már kizai Nagyon lőttek egy orosz újságírót aki egyébként azért hagyta Oroszországot, mert attól félt, hogy aggyal lövik. Váltóknál szóval 320-40, az eurós 277-90 a dollár, nem semmi, különös az utóbbi. Előbb-utóbb meg fog lódulni az infláció is. 35 A napi nap és a holnap utáni nap nem nagyon fog kedvezni a betelefonálásoknak, aztán két hétig nem leszek, és felkérésre megjelenek június 18-án egy ügyelet című műsorról. A megfelelő időpontban letesz a akkor jövő héten pénteken teljesítek szolgálatot az ATV a naphíre rovatában. Köszönöm, hogy tízre ígértem magamat, de vajon mit tegyek itt, hogyha senki nem akar semmit se? Csak azért üljek -e itt, hogy ne üljek máshol. Az nagyon ritkán fordul elő, hogy egy leült műsor fölálljon. Vajon lehetne a mai nap kivétel 0614890999, valamint egy Jó reggelt. Jó reggelt, köszönöm a hívásfogadást. Ö, olvasok valamit, és ezt nem hiszem, amit látok. A következő, ugye vannak ezek a megkülönböző jelzési autók, tűzoltó, rendőr, stb., és a következőt olvasom. Ne szegjen szabályt. Egy piros lámpán való áthajtás, vagy éppen a buszsáv használata akkor is bűnthethető szabálysértés, hanem ezt jól szándékkal teszi. Egyetlen kivétel, ha a utasítja. Tehát a mentőt elengedek, mert mennie kell a buszsáv meg megbüntetnek? Ez normális normális Még nem álltunk föl. Don't forget my broken heart. You remember it from a storm. You made it, and it's all a part of your grave blue eyes. You're gone, and I know I did, and I... Azt talán sajnálom, legalább annyira, mint hogy a tenepi műsorra nem tértek ki, hogy azt az ajánlatommal se éltek, ami az én utolsó műsoromat illette, mert ha bár nem jó a párhuzam, de a maga nemében megállja a helyét, és az egy elvaratlan szám még a mi kettőnk életében, mármint az önök és az én életemben már A tekintetben, hogy legyen nekem egy normális kibeszélése, ami a saját magam kibeszélését illeti, azon már túl vagyok, de hát vannak olyan lehetőségek, amellyel nem feltétlenül élnek a felek. Van ez így nem erőszakolható, vagy erőszakolható, de akkor az eredmény valószínűleg még annál is rosszabb, mint amit egyébként a csönd váltott ki belőlem. Azért ezt nem kell eltúlozni, drámai mértéket nem ölt, csak... Mondtam valamit, amire ha valaki figyelt korábban, akkor tudja hova kötni. Ez a remember. Nyolc óra 49 perc van. Reggöt. Jó the snow outside. When the summer comes, the river swells at midnight. Akkor Szeretném megkérni arra, hogy ismét megkérném arra, hogy kérjem már a közdeműközését, hogy tegyen valamit a főváros, a Kővány a Értem, de ezt már múltkor is elmondtam. Igen. Ennyit tudtam tenni. Megtörtént. Wake up naked, drinking coffee, making plans to change the world. While the world is changing us Was good, good love You used to laugh under the covers, maybe not so often now. Ezen a héten ez volt az utolsó olyan műsor, ahol az önök aktív részvételére számítottam, és a június 18-ai ügyelet valójában úgy leszek itt, hogy ügyeletet tartok. Nem lesz benne elvárás, hogy legyen hallgatói telefon már csak azért sem, mert honnan tudják azt, hogy én vagyok, vagy sem, azért az emberek zömer nem írja be a naptárjába, és ez így van rendjén. Stay on me. A klasszikus Kejfe Ancsival legközel szeptember közepén találkozhatnak, ha eljutunk oda, hiszen minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és amikor tegnap valakivel elkezdtem beszélgetni a saját szakmai jövőjéről, és pillanatok alatt eljutottunk valakinek a Kiggolyó utca jelenlétéhez, az illetőnek, akik gyógyulást kívánok, annélkül, hogy tudnák, hogy kiről van szó, akkor azért mindig elgondolkodom, de ahányszor a konkrétumhoz konkrétunkhoz köthető, annál inkább. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és ezzel minden nap szembesülök, akkor is, ha éppen a pszichiáteremnél törtöm a délutánomat, és akkor is, ha nem. Utána beszéltem a bakáccsal, és egy nagyon megható telefont bonyolítottam, aminek a részleteit itt nem idézném föl, csak szeretném mondani, hogy van kapcsolattartás. Uh, jó reggelt kívánok, Fialó úr, tényleg komolyan kérdezem. Egyszer egy beszélgetés soros Györgyel. Már beszélgettem egyszer soros Györgyel. <tos> Milyen érdekes látják, hogy van két műsor, amely tökéletes iránymutatás a világban. Hogy miért pont az, nem érdemes keresni, és a harmadik pedig úgy esik szét, ahogy valami csak széteshet hozzátérve, hogy a kisdi Márk Mátéval és a Talmási a folytatott beszélgetés, valamint a Vintermontel Zsoltal folytatott röpke beszélgetés, képezte azt a három pontot, amikor ezt a minisot lehetett szervezni, és gyakorlatilag 8 óra 20-kor vége volt, 32 perce valójában csak itt ülök, és reszelem a nem létező kör körbeimet, vagy reszelek egy nem létező reszelővel. Nem, azt, hogy a vonatra várok, de valahol 10 órára ígértem magam, és azon gondolkodom, hogy akkor most mit csinálják ezzel az idővel. Na, ezt nem. Néha ez a nagyon feltűnően tud szembenni. Let's get into sort of. Csinálni ezt a Ki mindenki hallgat engem De annak 8 óra 56 perckor Nem lehet hozzá kezdeni Az is elmaradt Annyi minden volt a fejemben De azok már minden kerülnek sorra So awesome. Children believe you could live to a hundred and three. A hundred and three is forever when you're just a little kid. So Cyrus Jones live forever, grave digger. When you dig my grave, answer, to make it shallow so that I can feel.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 Nagy lehetőség maradt ki a tegnapi műsor meg nem beszélése által, de a tegnapi és a tegnap előtti műsornak talán az volt a titka, hogy önök hozták föl. Néha az embernek az az érzése, hogy amit én felhozok és nem jelenítem meg eléggé, azok még olyanok, mint az életlen gyümölcs, szemben az önök által megjelentett témákkal, amelyek abból adódóan, hogy önök nem médi emberek, eleve azt jelzi, hogy abban a témában jelentkeznek, hogy az már közel van az érettséghez, ha nem éret. És ennek az érettségéhez nem kell az, hogy tehát ez, ez esete válogatja, hogy mit nevezünk éretnek. Csak jár a fejem ezen a tegnapon, és Hangosan gondolkodom, de érdemben már nem bágok bele. Like be Pedig nem volna tanulság nélkül való. 1940 azon gondolkodom, hogy javasolja-e a civil apájámba, de nagy valószínűséggel nem kerülne bele, hiszen a konkurens adó belső története általában nem szokta képezni más tévé műsoroknak a témáját. Ebben én előjáró vagyok, vagy járó vagyok, és nem mindig pozitív értelemben, és a páromat is ritkítom. So that I can feel the óra 12-ig maradok és akkor elmegyek nagy sikerélményt nem viszek magammal, bár te nem nagyon büszke voltam arra, hogy kivívta annak a lehetőségét hogy ma Almási Kornérrel beszélgessek ami annyira jó sikerült, belejétve a kis Dimark Mátival volt beszélgetést hogy egyetlen reflexió sem érkezett egyik beszélgetéshez sem de lehet, hogy ez így van rendjén May flies in May, June bugs in June, mosquitoes all summer long. By July. vagyok biztos, de abban hogy Bruce be koncertem lesz Budapestben vagy Magyarországon, abban szinte biztos hogy csak egy shy naam, hogy nem lesz Dave McHugh koncert és az is sajnálom, hogy nem lesz Fleetwood McConcert. Yeah, Having a ball, no problems at all. Not a nice fun with you all. Having a ball. hogy a véleményem, változott, de valami olvasom, olvasom. We hunt our beautiful wildlife in our blaze orange hats, makes us look real funny. Múlt héten szombaton találkoztam Mencer Tamással és kedvesével és egy nagyon jó másfél órát töltöttünk el Ternap este pedig találkoztunk a nőmmel Filipov Gáborral és menyasszonyával és ragyogon eltöltöttünk majdnem négy órát Lehet, hogy azt is tapasztalják rajtam <Szorron> Nulla hat és az még néhány percre elérhető vagyok. Time to get a buzz on a February march in April more time for juice and sun hey, hey, no much We love our Bobby Labonte Perfect. And the WWF We love our swagger and haggard And we love the w, The president There's love all around us Church friends are doing well And the little and children we we'll keep them all from hell Hey, we're having a ball in the low country Yeah, we're having a Not hitting the wall, not harming stone No problems at all, Without not hitting the wall Have a nice fun with you all you would Minegy gyorsan be lehet kerülni és gyorsan ki lehet kerülni. tegeződünk kinyomtam, az a észer dörö.fi kukat gmail.com ez a műsor több mint két óráig tartott de nem ért annyit és ez nyilvánvalóan az én hibám sajnálom hogy így alakult a Kisdi Márk és a dalmasi Kornélával beszélgetést tegyék el emlékezetükbe szükségös felhasználható a való beszélgetés, az egy figyelemfelkeltés volt a mai napra, az összes többi, az gyakorlatilag velem együtt felejthető. Leszámított az egy történetet a gyerekről, az nagyon rendben volt. Nem szólt semmiről, tehát nem kapcsolódott sehova se, de nagyon sok mindenről szólt. Nem lett leágazása, hogy sok más egyéb történetnek sem lett leágazása mai műsorban, Keveset aludtam, de máskor is előfordult olyan, hogy keveset aludtam, és az a az igelyett a világán semmilyen módon nem látszott meg. Hogy miként és hogyan alakul egy műsor sorsa, annak az valójában Isten kezében van, én csak onnan csipegetek, ez a mai műsor sikerült, sajnálom mondanám, hogy a holnapi jobb lesz, de minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, onnan tudjam azt, hogy általán eljutunk e a holnapig, holnap reggel fél nyolctól, Ugyatilla nyolctól, eh, Györgyevics Benedek is valamikor később egy kicsivel, mint fél kilenc ki tudja, hogyan érnek rá az emberek. Wintermantel Zsolt meglehetősen nagy tanulmányt fogok megbeszélni Györgyevics Benedekkel, akivel könnyen lehetséges és ügyeletben ismét beszélgetek, de péntek után két hétig nem vagyok, és utána 18-ától egy héten át ügyeletet tartok, hogy aztán legközelebb júliusban, amikor lesz ügyelet, azt talán majd azon a bizonyos júniusi héten fogom tudni megmondani bele, hogyha a repülőgép időben száll le, akkor jövőt pénteken az ATV-n is vezetek egy nap hírét. Reménykedjünk abban, hogy egy repülőgép nem késik, tudom is én három óránál, vagy két óránál többet. Ez nem mindig következik be, amikor én utóbb Ryan jöttem haza, Palermóból ott hára óra volt, hát hogyha ez a repülőgép 16 órára jön, akkor mondjuk a Honpolán hagyom a ruhámat, ott vagyok 17-re, nem hát ez 16 órával már nem megoldható, tehát három órás késés nem visel el. Nem visel el a naphíre, úgyhogy azért erre még ezen a héten nyomatékosan feljövöm a figyelmet, hogy legyen ott valami pótember, bár magam is pótember vagyok, hogy, hogy mi van akkor, ha a Ryanair késik. egy óra, ez határ ez mondjuk ha kettőre érkezem, még belefér, ha háromra érkezem, az még belefér épp vagy? de a négy óra a négy óra is belefér még de az már nagyon necses most majdnem tanácsot kértem előtt hogy az autóban hagyjam el ruhámat, hogy a honpolánál Lehet, hogy valaki komolyan vette a kérdést. Gyurágyak. Egyébként nem tudom, láttad a tegépi naphíret, hogy kicserélték a berendezést a bútorokkal, mert ahogy te ültél, múltkor azon a fotelán úgy ültél, mint a képen fel akar állni. Kicseréltél? teljesen. teljesen. És egész máson, hogy attól előtt ülnek hárman, négyen áll. Egyébként... Én tényleg nagyon sajnálom, hogy kimaradt ez a tegnapi nap, bár annyiban jó, hogy nem láttam végig a műsort, mert a Filippo hazafelé jött. Én csak nagyjából fél tizenkettőtől láttam, és az az utolsó fele volt. Én nagyon kiakadtam. Tehát az, amiről te beszélsz, a, a helyzetről, egy sobb, csomó dologra nem magyarázat az. Tehát egész egyszerűen azt élem meg, hogy... A jelenlegi hatalmi struktúrában, aki nem tartozik a hatalomhoz, annak az az értelmiség média és nem média értelmiség mennyire szenved, és arról se vagyok meggyőződve egyébként, hogy a kormánypárti értelmiség sokkal jobb állapotban van, de az legalább sokkal jobb állapotban mutatja magát. Én nem tudom, sose voltam hatalman, és nem is leszek politikai értelemben semmiképpen se, amikor főnök voltam, nem voltam jó főnök, és hogy leszek -e még egyszer főnök, és azt hogyan fogom gyakorolni, arról elképzelésem sincs, szerintem kicsi esélye van, de az hogy valaki, nevezetesen a Fidesz, olyan mértékben összpontosítja, koncentrálja a hatalmát, mint amilyen mértékben azt teszi, és nem nagyon hagyja, vagy nem hagyja, vagy nagyon nehézé teszi annak a világnak a létezését, amely tőle független, azt önzésből megértem, mert abban benne van az, hogy, hogy mindent fenntartok magamnak, hogy ez hosszú távon jó, azt nem tudom, és azt sem tudom eldönteni, de ezt nem is tudom egyedül eldönteni, hogy aki egyébként ezt gyakorolja, az minden szempontból jól érzi -e magát. Ugye a pszichiáterem gyakran elmondja nekem azt, hogy képzeljen bele magamat más helyzetébe, azok ugyanabbfetően olyan dolgokról szólnak, amelyek velem kapcsolatosak, ez nem velem kapcsolatos, és megpróbálom belehelyezni magamat, bár nem könnyű, és azt tudom neked mondani, hogy csak nagyon nagy szemellenzőséggel tudom azt elképzelni, hogy benyitok egy kabinba, egy vasúti fülkébe, ahol egyébként hatan férnek el, egy ember ül, és megkérdezem, hogy van-e itt hely, és az illető azt mondja, hogy nincs, és azt kérdezem, de hát itt öt szabad hely van, mire az illető mondjuk azt mondja, hogy létezik, de én az egész fülkét megvásároltam, ha gondolja, akkor meg tudom mutatni a jegyemet, és azt kérdezem tőle, hogy de ne haragudjon, uram, a további öt székre valaki le fog ülni. Mire azt mondja az illető, hogy nem, illetőleg abban biztos vagyok, hogy ön nem, és akkor azt kérdezem, hogy de addig, amíg itt nem ül kise senki, se addig ön zavarná az, hogyha én itt leülnék, és már zavarban is vagyok, hiszen egyébként itt valamire rá akarom venni a másikat, amit az önként nem ajánl föl és a jelenlegi szituációban azt mondja hogy uram nem, a folyosó az teljes mértékben az ön részére van fenntartva ott helyezkedjen el kényelmesen és nekem ez, én ezzel berzenkedem igen, abban nekem meg a nagy fájdalmam az, hogy a kormánypárti értelműség nagyságrendekkel rosszabb minőségű, mint az ellendékért. Igen, de még egyszer mondom, Ez én, én, én, én ezt egész egyszer úgy élem meg, mint egy társaságban, ahol előbb-utóbb az ember szól annak, hogy, hogy szerintem ezen itt nem tudom változtatni, mert nem, nem, nem, nem, nem szűr jó hangulatot, és ugyanakkor semmi sem is akadályozza meg abban a társaságot, hogy jobb legyen a hangulata, de nem tudom megtenni. Igen, de hát mondom, ez egy nagy dráma, mert nem véletlenül, hogy én is állandóan a klubrádiót hallgatom például, vagy az ATV-t nézem, és emellette meg Fidesz szavazó vagyok. De, ezt ezt mondom, a, de nem, nem, mondom, a klubrádió és a, az ATV is más-más módon én azt mondom, hogy, hogy az arra való nagyobb mértékű ragaszkodás, az beszűkíti az ember elméjét. Tehát az, hogy az ember egy-egy műsort megnézzen, de amikor az ember folyamatában nézi és hallgatja, néha velem is előfordul, az nem ad egy reális képet. Az egy másik kérdés, hogy német szilár teljesen egyértelmű, hogy el tudná magyarázni, hogy miért csinálja ezt, tehát erre neki megvan a maga ok, miközben könnyen lehetséges, hogy magában vagy akár vele négy igazat ad. Ebből a szempontból hát a, a, a klubrádió egy más tészta, és a például hallottam egy történetet, amit sajnos nem áll módomban megosztani, um, az a belterjesség, amiről te beszéltél, az ATV-t sokkal kevésbé jellemzi, és az valószínűleg a német Szilárd és Arató András személyisége közötti különbségből is adódik, az a belterjesség mégis, amit ezzel együtt te a Hír kapcsolatban érzékeltél, a sajnos jelen van, és sokkal nagyobb mértékben, mint ami egészséges. Igen, de mondom neked, beszélek videtes prominencekkel, és ők is elismerik, hogy az ellenzéki értelmiség, jó, de Péter, én nem erről beszélek. Jó, de Péter, én arról beszélek, hogyha elzárod a rádiót, és elzárod a tévét, és kimész az utcára, akkor önmagában abból adódóan, hogy kimész az utcára, megszűnik ez az érzeted. Tehát bizonyos mértékig ezek a médiumok ezt sugalják. Hát igen, ez az, hogy igazad Hát, Amikor mi a Mit lehet csinálni? Élni kell, de te egyébként is érztelt neked. Hát akkor nem tudok neked tanácsot adni. az Én nagyon igyekszem Let's